I el Centre Cultural Esportiu Tiana comptarà amb un nou equip, l'Alevi B. Segons ha explicat el coordinador tècnic de l'equip, Joan Casador, la modificació s'explica per la nova normativa impulsada per la Federació Catalana de Futbol. Radio Tiana, les notícies del migdia. Els grups municipals del Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana han sol·licitat a l'equip de govern de Tiana la convocatòria d'un ple extraordinari per debatre i aprovar una solució que doni resposta a la cinquantena de famílies que s'han quedat sense plaça a l'Escola Bressol Municipal. El PSC ha manifestat que la sol·licitud arriba davant de la negativa de l'equip de govern per mantenir una reunió on poguessin exposar les solucions que proposa el partit. En el mateix sentit, s'ha pronunciat també el regidor d'Esquerra, Jordi Gost. Hi han hagut diverses gestions amb el departament per part de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 a que es faci un, un plexx extraordinari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 només es recull aquesta última. Des del PSC, la regidora socialista Esther Pujol ha defensat que el Departament d'Educació ha reconegut la possibilitat de dur a terme aquestes propostes. Nosaltres, en la, la tarrera reunió que vam tenir amb Departament d'Educació, varen preguntar, és possible aquestes alçades, siguem pràctics, si pensem, és possible aquestes alçades de temps, eh, les propostes, portar a terme les propostes que, que estem plantejant, la seva resposta, la resposta del Departament d'Educació va ser sí, si es vol. El que creiem que en aquestes alçades de, de l'any, aquestes alçades del temps que s'han convertit ja en uns mesos crítics per poder avançar el respecte és que no es vol. Les altres dues propostes d'acord del ple extraordinari passen per la formalització del contracte de lloguer amb l'edifici de la Guineu i per la introducció de les modificacions i ampliacions pertinents en el pressupost per ennegar el procediment. Per la seva banda, l'alcalde, Tiana Emili Muñoz, ha manifestat la voluntat de l'equip de govern de celebrar el ple extraordinari i ha proposat com a data el pròxim 27 de juliol, tot i que ha qualificat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 L'arquera tianenca Elena Gomes s'ha proclamat campiona del 7è campionat de Catalunya de Rau 900 dins de la seva categoria cadet. La final que ha tingut lloc aquest passat cap de setmana ha coincidit amb el 21è trofeu Ciutat de Terrassa organitzat pel Club Arquers Terrassa. La jove campiona ha explicat les seves sensacions després d'aconseguir aquest primer lloc. Bueno, L'editat no m'ho esperava perquè estava molt nerviosa, per no tenia molt clares les distàncies amb el visor i era una mica prova de si entraven bé les fletxes. I a part també vaig superar un rècord, que era un round 900, i en els round 900 hi ha uns rècords d'altra gent que ha anat fent. I jo a aquesta categoria, per ser la segona vegada que tiro, va fer al rècord. Al Rauno 900 s'implica que la major puntuació que es pot assolir és aquesta xifra. Gómez va superar el rècord assolit fins a a la seva categoria aconseguint un total de 767 punts. En la seva categoria de cadet va bé de fer un total de 3 tirades a unes distàncies de 50, 40 i 30 metres. En cadascuna d'elles va bé de tirar una trentena de fletxes. Després de proclamar-se guanyadora del Campionat de Catalunya de Rauno 900, la tenenenca ja fixa la mirada en el pròxim 24 de juliol, quan competirà en el camp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 Serà tot futbol set uh, fins ara era fins al Benjamí i, i només teníem un equip d'alevi. Ara al futbol bueno, tenim més jugadors i de llavors el que farem és que farem dos equips d'alevi farem Alevi, a i a Levivi bé.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 Uh, en aquest cas no és que l'artista a vegades l'hagi fet per fer com a punt de llibre, però sí que els museus reconverteixen algunes imatges de pintors o, de, o fins i d'escultors, les, les modifiquen i les posen com a punts de llibres a la venda com a recordatori. I en altres casos són això, doncs una cosa més de publicitat per, per recordar un producte o per recordar un telèfon o una pàgina web. Mm, jo crec que segueixen a vent i les, les dos vessants.